ויקרא, פרק ט. ביום השמיני, קרא משה לאהרון ולבניו, ולזקני ישראל. ויאמר אל אהרון, קח לך עגל בן בקר לחטאת, ואיל לעולה, תמימים, והקרב לפני אדוני. ואל בני ישראל תדבר, לאמור, קחו שעיר איזים לחטאת, ועגל וחבס בני שנה, תמימים, לעולה.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 קרב אל המזבח, ועשה את חטאתך ואת עולתך, וחפר בעדך ובעד העם, ועשה את קורבן העם, וחפר בעדם, כאשר ציווה אדוני. ויקרב אהרון אל המזבח, וישחט את עגל החטאת, אשר לו. לא. ויקריבו בני אהרון את הדם אליו, ויטבול אצבעו בדם, וייתן על קרנות המזבח. ואת הדם יצק אל יסוד המזבח, ואת החלב, ואת הכליות, ואת היותרת מן הכבד, מן החטאת, הקדיר המזבחה, כאשר ציווה אדוני את משה. ואת הבשר ואת האור, שרף באש, מחוץ למחנה. וישחט את העולה, וימציאו בני אהרון אליו את הדם, ויזרקהו על המזבח, סביב,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 וימלא חפו ממנה, ויקטר על המזבח, מלבד עולת הבוקר. וישחט את השור ואת העיל, זבח השלמים אשר לעם. וימציאו בני אהרון את הדם אליו, ויזרקהו על המזבח, סביב. ואת החלבים מן השור ומן העיל, העלייה והמכסה, והקליות ויותר את הכבד. וישימו את החלבים על החזות, ויקטר החלבים המזבחה. ואת החזות ואת שוק הימים הניף אהרון תנופה לפני אדוני כאשר ציווה משה. וישא אהרון את ידיו אל העם ויברכם, וירד מעשות החטאת והעולה והשלמים. ויבואו משה ואהרון אל אוהל מועד, ויצאו